Повторив, що ж було десятого? Ні, не пам'ятаємо». Полковник передивився на нього. Балабан похитав головою, наморщив лоба й враз пожвивішав. Десятого? почав нерішуче. Так це ж було. Чекайте, аж просвітлішав на обличчі. Згадав, це ж наступного дня до мене заходив дільничний, лейтенант товариш Хохлома. Тепер точно згадав, хворів я десятого. Кілька днів підряд хворів. Це ж після дня перемоги було, лежав у ліжку. Лейтенант Хохлома може підтвердити. А що нахилився до Козюренка? Що десятого трапилося? Щось із цим міліціонером? Полковник усміхнувся. Цей злодюга виявляється ще й нахабний. Ми перевіримо ваші показання, балабан. Але попереджаємо, все одно встановимо істину. А щире каяття завжди враховується судом. Якщо ж брехатимете й заплутуватимете слідство, це тільки обтяжить вашу вину. Раніше доведіть щось, тоді каятимемось, подумав балабан. А так нема дурних. Лейтенант хохлома не відступиться, знаємо його впертий чорт, як і баба Соня. Хата на околиці міста зовні не показна, давно не мазана, обшарпана. Віконниці покривилися, усередині вражала достатком і затишком. Чисто пофарбована підлога в двох великих кімнатах, тислені шпалери, килими, імпортні меблі, кришталь. Але на всьому лежала печать несмаку. Полірований журнальний столик прикрашала старомодна плюшова серветка, а в серванті гордо вишикувались семеро слонів символ замужності і щасливої фортуни господарки дому. Ганна сиділа на м'якому стільці і не спускала погляду з працівників міліції, які щойно почали обшук. Майор Шульга недаремно їздив до городянки. Довідався він там багато про що. Сусідка Балабанів, баба Соня, розповіла йому про весь їхній рід, Пом'янувши недобрим словом, мало не всіх, у тому числі льощину двоюрідну сестру Ганну Кирилову. Спекулянтка, мовляв, живе в обласному центрі, а скуповує в городянці і в навколишніх селах ранні полониці та фрукти, кошиками і ящиками возить до Москви і продає. Кажуть, гроші у неї, що того сміття. І для чого людині стільки грошей? Одна з дочкою живе, а дочка при цюйцькувата, ніхто навіть заміж не бере. Установити адресу Ганни Кирилової було неважко. Другого дня Козюренко одержав ордер на обшук і доручив зробити його шульзі. Кирилова не злякалася, побачивши працівників міліції. Майор, якому не вперше доводилося брати участь у таких операціях, Ніякий з поведінки господарів навчився майже точно визначати, чи приховують вони щось. Спостерігаючи за Кириловою, дедалі більше впевнювався, що обшук нічого не дасть. Кирилова дивилась, як працівники міліції порпаються в шафі і зневажливо кривилася. Коли б наскочили тиждень тому, мало б поживу. Вона тоді ще не встигла реалізувати речі з валізи, яку залишив їй Льоха. Та й сама Валіза могла стати незаперечним доказом. Але позавчора в неї купили останню цінну річ пальто з бобровим коміром. Вона віддала його за три сотні і картала себе цілий день, що продешевила. А воно виявилось дарма картала. Я такий на світі Бог, він справедливий, усе бачить і завжди помагає скривдженому. А в тому, що зараз її кривдять, Ганна Кирилова не мала ніякого сумніву. Ну, чого бриватися в порядний дім, коли там нічого нема? Чого перекидати речі в шафі? Сказано, нічого нема. Гроші та ощадкнижки ось на водноті. Все зароблено чесним трудом. Але чого перешиптується о той майор з міліціонером, який порпається в комоді? Ганна Кирилова нервово сплила пальці. Як вона могла забути про це? Так грубо помилитися? Коли Люха притиліпався одного вечора п'яний, як чіп, вона обшукала його кишені